Psalmul 284 Cununa Sfântului Proroc Ilie Bucură-te, Sfinte Ilie, fiindcă Dumnezeu în muntele Horeb te-a chemat și porunca lui ai ascultat. Bucură-te, Sfinte Ilie, fiindcă Îngerul Domnului hrana ți-a dat și în calea spre Dumnezeu te-a ajutat. Bucură-te, Sfinte Ilie, fiindcă pe prorocii mincinoși ai tăiat și rătăcirea evreilor la idol ai curmat. Bucură-te, Sfinte Ilie, fiindcă pe Iehu, regen Israel, l-ai ridicat și pe Elisei, ca proroc, în locul tău l-ai lăsat. Bucură-te, Sfinte Ilie, fiindcă prin rugăciunea ta cerul Dumnezeu l-a legat și cu seceta cea cumplită pe evrei i-a certat. Bucură-te, Sfinte Ilie, fiindcă așa cum vădua din ulei și făină mereu a luat și nu s-a împuținat, tot așa cu rugăciunile tale pe evrei i-ai ajutat. Bucură-te, Sfinte Elie, fiind așa cum pe fiul văduvei cu rugăciunile tale l a inviat, tot așa poporul creștin ajutor de la tine a câștigat. Bucură-te, Sfinte Elie, fiind așa cum pe ostașii lui hohozia focul i-a mâncat, tot așa cu rugăciunile tale de demoni pe creștini i-ai apărat. Bucură-te, Sfinte Elie, fiindcă așa cum pentru închinarea la idol hohozia cu boala și moartea a fost certată. Tot așa, pe sectanți, cu rugăciunile tale i-am alungat, bucură de Sfinte Ilie, fiindcă așa cum carul de foc la cer te-a ridicat tot așa, Elisei, cu mantia ta, apa Iordanului a despicat și multe minuni a arătat.